Фал Сивас звернув мою увагу на невеликий круглий металевий предмет розміром з великий грейпфрут, який був надійно закріплений якраз над і і між двома очима. Від нього йшов великий кабель, що складався з величезної кількості дуже тонких ізольованих дротів. Я бачив, що деякі з цих дротів з'єднані з багатьма пристроями в контрольній кімнаті, а інші проведені через кабельні канали до задньої частини корабля. Фалсивас підняв руку і майже з любов'ю поклав її на сферичний об'єкт, на який він звернув мою увагу. Це, сказав він, мозок. Потім він звернув мою увагу на дві плями, одна в точному центрі кожного кристала передніх отворів. Я спочатку не помітив їх, але тепер побачив, що вони відшліфовані інакше, ніж решта кристалів. Ці лінзи, поясмів Фальсівас, фокусуються на цьому отворі в нижній частині мозку, і він звернув мою увагу на невеликий отвір в основі сфери, щоб передавати мозку те, що бачать очі корабля. Потім мозок функціонує механічно точно так само, як і людський мозок, за винятком більшої точності. «Це неймовірно!» – вигукнув я. «Але тим не менш!» – відповів він. В одному відношенні, однак, мозку не вистачає людської сили. Він не може породжувати думки. Можливо, це і на краще, бо якби міг, я міг би напустити на себе і на барсом бездушного монстра, який міг би завдати незліченних руйнувань, перш ніж його можна було б знищити. Адже цей корабель обладнаний потужними радієвими гвинтівками, які мозок має можливість вистрілювати з набагато більш смертоносною точністю, ніж може досягти людина. «Я не бачив жодної рушниці», – сказав я. «Ні», – відповів він, – «вони вмонтовані в перегородки, і нічого з них не видно, крім маленьких круглих отворів у корпусі корабля. Але, як я вже казав, єдиною слабкістю механічного мозку є те, що робить його таким ефективним для використання людиною. Перш ніж він зможе функціонувати, він повинен бути заряджений людськими думками». Іншими словами, я повинен спроектувати в механізм вихідні думки, які є їжею для його функціонування. Наприклад, я заряджаю його думкою, що він має піднятися прямо вгору на 10 футів, зупинитися там на пару секунд, а потім знову опуститися на свої рештування. Щоб перенести цю ідею в складнішу сферу, я міг би передати йому дієву думку, що він має полетіти до Турії, знайти відповідне місце для посадки та опуститися на землю. Я міг би розвинути цю ідею ще далі, попередивши його, що якщо на нього нападуть, він повинен відбивати ворогів рушничним вогнем і маневрувати, щоб уникнути катастрофи, негайно повернувшись на Барсум, а не зазнати знищення». Він також обладнаний камерами, за допомогою яких я можу дати йому вказівки робити знімки, коли він перебуватиме на поверхні турії. «І ви думаєте, що він зробить ці речі, Фала Сівасе?» – запитав я. Він нетерпляче загарчав на мене. Звісно, зробить. Ще кілька днів, і я вдосконалю останню деталь. Це незначне питання моторної передачі, якою я не зовсім задоволений. «Можливо, я зможу вам допомогти?» – сказав я. «Я навчився кількох хитрощів у передачах за своє довге життя в повітрі. Він одразу ж зацікавився і наказав мені повернутися на підлогу його ангару. Він пішов за мною вниз, і незабаром ми вже вивчали креслення його двигуна. Я невдовзі зрозумів, що з ним не так і як його можна покращити. Фалсівас був у захваті. Він одразу ж визнав цінність моїх зауважень. «Ходімо зі мною», – сказав він, – «ми негайно почнемо працювати над цими змінами». Він повів мене до дверей в одному кінці ангару і, відчинивши їх, зайшов за мною до кімнати за ними. Тут і в низці суміжних кімнат я побачив найчудовіше обладнані механічні та електричні майстерні, які я коли-небудь бачив. І я побачив дещо інше, що змусило мене здригнутися, коли я роздумував про злостивість ненормальної одержимості цієї людини секретністю в розробці своїх винаходів. У найстернях працювало багато механіків, і кожен з них був прикутий наручниками до свого верстата або до своєї машини. Їх колір обличчя був блідим від тривалого ув'язнення, а в їхніх очах був безнадійний відчай. Фал Сівас, мабуть, помітив вираз мого обличчя, бо він сказав зовсім раптово і ні до чого іншого, ніж до моїх власних думок. «Я змушений це робити, Вандор, я не можу ризикувати, щоб один з них втік і розкрив мої секрети світу, поки я не буду готовий». «І коли настане цей час?» – запитав я. «Ніколи», – вигукнув він, гаркнувши, – «коли фал Сівас помре, його секрети помруть разом з ним. Поки він живе, вони зроблять його наймогутнішою людиною у Всесвіті». «Чому навіть Джон Картер, воєначальник Марса, повинен буде схилити коліну перед Фалом Сівасом?» «І ці нещасні, отже, залишаться тут на все життя?» – запитав я. «Вони повинні пишатися і бути щасливими», – сказав він, «бо хіба вони не присвячують себе найславетнішому досягненню, яке коли-небудь замислював людський розум?» «Немає нічого, Фал Сівас, славетнішого за свободу», – сказав я йому. «Залиш свій дурний сентименталізм при собі», – огризнувся він. «У домі Фал Сіваса немає місця для сентиментів. Якщо ти хочеш бути мені корисним, ти повинен думати лише про мету, забуваючи про засоби, за допомогою яких ми її досягаємо. Що ж, я зрозумів, що не зможу нічого досягти ні для себе, ні для його бідних жертв, якщо буду його дратувати. Тому я неохоче погодився». «Звичайно, ви маєте рацію, фалсівас», – погодився я. «Так краще», – сказав він, а потім покликав майстра, і разом ми пояснили зміни, які потрібно було внести в двигун. Коли ми відвернулися і покинули кімнату, фалсівас зітхнув. «Ах», – сказав він, – «якби я міг виробляти мій механічний мозок у великих кількостях! Я міг би покінчити з усіми цими дурними людьми!» Один мозок у кожній кімнаті міг би виконувати всі операції, які зараз виконують від 5 до 20 людей, і виконувати їх краще, набагато краще. Потім Фал Сівас пішов до своєї лабораторії на тому ж рівні і сказав мені, що я йому поки не потрібен, але щоб я залишався у своїх кімнатах і тримав двері відчиненими, стежачи, щоб жодна несанкціонована особа не проходила коридором до пандуса, що веде до його лабораторій. Коли я дістався до своїх кімнат, я побачив Занду, яка полірувала метал на додатковому комплекті упряжі, який за її словами, Фальсівас надіслав мені для використання. "Я нещодавно розмовляла з рабом Хамаса", зауважила вона згодом. "Вона каже, що Хамас хвилюється за тебе. І чому?", запитав я. "Він думає, що ти сподобався господарю, і він боїться за свою владу. Він був тут дуже впливовою людиною протягом багатьох років". Я засміявся. «Я не прагну до його лаврів», – сказав я їй. «Але він цього не знає», – сказала Занда. «Він би не повірив, як би йому сказали. Він твій ворог і дуже могутній ворог. Я просто хотіла тебе попередити». «Дякую, Зандо, сказав я. «Я буду пильним до нього, але в мене дуже багато ворогів, і я настільки звик до них, що ще один, більший чи менше, не має для мене великого значення». Гамас може мати велике значення для тебе, сказала вона. Він має вплив на фала Сіваса. Я так хвилююся за тебе, Вандора. Тобі не слід хвилюватися. Але якщо це тебе заспокоїть, не забувай, що ти маєш вплив на Гамаса через його рабиню. Ти можеш дати їй знати, що я не маю амбіцій змістити Гамаса. «Це хороша ідея», – сказала вона, – «але я боюся, що це мало чого досягне. І якби я була тобою, наступного разу, коли я вийшла б з будівлі, я б не поверталася. Ти виходив вчора ввечері, тож я думаю, що ти можеш вільно приходити і йти, як тобі заманеться». «Так», – відповів я, – «так і є». До тих пір, поки фал Сівас не відведе тебе на поверх вище і не розкриє тобі жодної зі своїх таємниць, тобі, ймовірно, дозволять виходити, якщо тільки Гамас не наполягатиме на тому, щоб фал Сівас позбавив тебе цього привілею. Але я вже був на рівні вище, сказав я, і я бачив багато чудес винаходів фала Сіваса. Тоді вона тихо скрикнула від тривоги: О, вандоре, ти пропав! вигукнула вона. Тепер ти ніколи не покинеш це жахливе місце. «Навпаки, я покину його сьогодні ввечері, Зандо», – сказав я їй. «Фалсі вас погодився, щоб я це зробив». Вона похитала головою. «Я не можу цього зрозуміти», – сказала вона. «І не повірю, поки ви не підете». «Ближче до вечора Фал Сівас послав за мною. Він сказав, що хоче поговорити зі мною про деякі подальші зміни в механізмі двигуна. І тому я не виходив тієї ночі, а наступного дня він змусив мене в майстернях керувати механіками, які працювали над новими шестернями. І знову він зробив неможливим для мене покинути приміщення. Так чи інакше, він перешкоджав цьому ніч за ніччю. І хоча він фактично не відмовляв у дозволі, я почав відчувати, що я справді в'язень». Однак мене дуже цікавила робота в майстернях, і мені було байдуже, виходив я чи ні. Відтоді, як я побачив дивокорабель Фала Сіваса і вислухав його пояснення про дивовижний механічний мозок, який ним керував, він постійно був у моїх думках. Я бачив у ньому всі можливості сили для добра чи зла, які уявляв Фал Сівас, і мене інтригувала думка про те, чого може досягти людина, яка ним керує. Якщо ця людина мала в серці добробут людства, її винахід міг би стати безцінним даром для барсума, але я боявся, що Фальсівас занадто егоїстичний і надто божевільний від влади, щоб використовувати свій винахід виключно для суспільного блага. Такі роздуми природно привели мене до запитання, чи може хтось інший, ніж Фальсівас, контролювати мозок. Ці роздуми заінтригували мене, і я вирішив з'ясувати за першої ж нагоди, чи реагуватиме бездушна річ на мою волю. Того дня Фал Сівас був у своїй лабораторії, а я працював у майстернях із бідними закутими в кайдани ремісниками. Великий корабер стояв у сусідній кімнаті. Тепер, подумав я, настав найкращий час, щоб провести мій експеримент. Істоти в кімнаті зі мною були всі рабами – Крім того, вони ненавиділи фала Сіваса, тож їм було все одно, що я роблю. Я був добрий до них і навіть заохочував їх сподіватися, хоча вони не могли повірити, що є якась надія. Вони бачили, як занадто багато їхніх побратимів помирали в ланцюгах, щоб дозволити собі думати про втечу. Вони були апатичні у всіх питаннях, і я сумніваюся, що хтось із них помітив, коли я покинув майстерню і увійшов до ангару, де корабель стояв на своїх рештуваннях. Зачинивши за собою двері, я підійшов до носа апарату і зосередив свої думки на мозку всередині. Я передав йому волю піднятися з рештування, як я бачив, це робив фалсівас, а потім знову опуститися на своє місце». Я подумав, що якщо я зможу змусити його зробити це, то зможу змусити його зробити все, що міг Фальсівас. Мене нелегко схвилювати, але мушу зізнатися, що кожен мій нерв був напружений, коли я спостерігав за цією великою річчю наді мною, дивуючись, чи відреагує вона на ті невидимі хвилі, думки, які я в неї проектував. Зосередження на цій одній речі природно обмежило інші активності мого розуму, але навіть попри це я бачив уявлення про те, чого я міг би досягти, якщо мій експеримент виявиться успішним. Я вважаю, що я був там лише мить, але вона здавалася довгою, а потім повільно великий апарат піднявся, ніби піднятий невидимою рукою. Він завис на мить за 10 футів над рештуванням, а потім знову опустився на відпочинок. Коли це сталося, я почув шум позаду себе, і, швидко обернувшись, я побачив фала Сіваса, який стояв у дверях майстерні. Розділ сьомий – обличчя у дверях. Непримушеність є наслідком врівноваженості. У той момент я був вдячний, що ген врівноваженості якогось стародавнього предка зберігся в моїй лінії та передався мені. Чи увійшов фал Сівас до кімнати до того, як корабель знову опустився на рештування, я не знав. Якщо ні, то він пропустив це видовище лише на частку секунди. Моїм найкращим миттєвим захистом було діяти з припущення, що він не бачив, і я вирішив це зробити. Стоячи там у дверях, старий винахідник суворо дивився на мене. «Що ти тут робиш?» – запитав він. «Винахід захоплює мене. Він інтригує мою уяву», – відповів я. «Я зайшов з магазину, щоб ще раз подивитися на нього. Ви не казали мені, що я не повинен цього робити?» Він насупив брови в роздумах. «Можливо й ні», – нарешті сказав він. «Але я кажу тобі зараз. Ніхто не повинен заходити до цієї кімнати, якщо тільки я цього прямо не накажу». «Я матиму це на увазі», – сказав я. «Тобі ж буде краще, якщо матимеш Вандор». Тоді я пішов до дверей, де він стояв, маючи намір повернутися до крамниці. Але Фал Сівас заступив мені дорогу. «Зачекайте хвилинку», – сказав він. «Можливо, ви цікавилися, чи реагуватиме мозок на ваші імпульси думки?» «Відверто кажучи так», – відповів я. «Мені було цікаво, скільки він знає, скільки він бачив. Можливо, він грав зі мною, впевнений у своїх знаннях». Або, можливо, він просто підозрював і шукав підтвердження своїм підозрам. Як би там не було, я був сповнений рішучості не видати свою припущення, що він не бачив і не знає. «Ви випадково не намагалися перевірити, чи буде воно реагувати?» – запитав він. «Хто, крім тупого Бовдура, побачивши цей винахід, природно не матиме такої думки?» – запитав я. «Цілком правильно, цілком правильно», – визнав він. «Це було б цілком природно. Але...» «Чи вам вдалося?» Зіниці його очей звузилися. Його повіки звузилися до двох зловісних щелин. Здавалося, він намагався проникнути в мою душу. І, безсумнівно, він намагався прочитати мої думки, Але цього я знав, він не зможе зробити. Я махнув рукою в бік корабля». Він зрушив з місця, – запитав я зі сміхом. Мені здалося, що я помітив ледь помітний відтінок полегшення на його обличчі, і тоді я був упевнений, що він не бачив. Однак було б цікаво дізнатися, чи може розум іншого, ніж я, контролювати механізм, – сказав він. Припустимо, ви спробуєте. Це був би дуже цікавий експеримент. Я був би радий це зробити. Що я повинен спробувати змусити його зробити? «Це має бути ваша оригінальна ідея», – сказав він мені. «Бо якщо це моя ідея, і я передам її вам, ми не можемо бути абсолютно впевнені, чи імпульс, який її приводить в дію, виник у вашому мозку чи моєму». «Чи немає небезпеки, що я можу ненавмисно нашкодити йому?» – запитав я. «Я так не думаю», – відповів він. Вам, ймовірно, важко усвідомити, що цей корабель бачить і міркує. Звичайно, його зір і розумова діяльність є суто механічними, але від цього не менш точними. Насправді, я б навіть сказав, що через це вони більш точні. Ви могли б спробувати змусити корабель покинути кімнату. Він не може цього зробити, тому що великі двері, через які він зрештою вийде з цієї будівлі, зачинені та замкнені. Він міг би наблизитися до стіни будівлі, але очі побачили б, що він не може пройти крізь неї без пошкоджень. Або, скоріше, очі побачили б перешкоду, передали б враження в мозок, і мозок дійшов би логічного висновку. Тому він зупинив би корабель, або, швидше за все, змусив би його повернути ніс так, щоб очі могли шукати безпечний шлях виходу. Але давайте подивимося, що ви можете зробити. Я не мав наміру давати Фал Сівасу знати, що я можу керувати його винаходом, якщо він цього ще не знає. І тому я намагався тримати свої думки якомога далі від нього. Я згадував футбольні матчі, які бачив, цирк з п'ятьма аренами та конгрес красунь на Мідвеї Всесвітньої виставки в Чикагу 1893 року. Власне кажучи, я намагався думати про що завгодно, тільки не про Фала Сіваса та його механічний мозок». Зрештою, я повернувся до нього з жестом примирення. «Здається, нічого не відбугається», – сказав я. Він здавався надзвичайно полегшеним. «Ви людина розумна», – сказав він. «Якщо воно не слухається вас, то можна з достатньою впевненістю припустити, що воно не слухатиме нікого, крім мене». На кілька миттєвостей він поринув у роздуми, а потім випростався і подивився на мене, і в його очах горів демонічний вогонь. «Я можу бути господарем світу», – сказав він. «Можливо, я навіть можу бути господарем Всесвіту». «З цим?» – запитав я, кивнувши в бік корабля. «З ідеєю, яку він символізує?» – відповів він. З ідеєю неживого об'єкта, що живиться науковими засобами і керується механічним мозком. Якби я тільки мав засоби для цього, багатство, я міг би виготовляти ці мізки у великих кількостях, і я міг би вставляти їх у невеликі літальні апарати, що важать менше, ніж людина. Я міг би надати їм засоби пересування в повітрі або на землі, я міг би дати їм руки і долоні, я міг би забезпечити їх зброєю, я міг би відправити великими ордами завойовувати світ. Я міг би відправити їх на інші планети. Вони не знали б ні болю, ні страху. У них не було б ні надій, ні прагнень, ні амбіцій, які могли б відвернути їх від моєї служби. Вони були б створіннями лише моєї волі, і те, на що я їх посилав, вони наполегливо виконували б, поки не були б знищені. Але знищення їх не принесло б жодної користі моїм ворогам, бо швидше, ніж вони зможуть їх знищити, мої великі фабрики випускатимуть ще більше. Ви розумієте, сказав він, як це працюватиме. І він підійшов ближче і говорив майже пошепутки: Першого з цих механічних людей я зроблю власними руками, і, створюючи їх, я спонукатиму їх створювати інших собі подібних. «Вони стануть моїми механіками, робітниками на моїх фабриках, і вони працюватимуть день і ніч без відпочинку, завжди виробляючи все більше і більше собі подібних. Подумайте, як швидко вони розмножуватимуться». Я думав про це. Можливості вразили і приголомшили мене. «Але це потребуватиме величезних статків», – сказав я йому. «Так, величезних статків», – повторив він. І саме з метою отримання цих величезних статків я побудував цей корабель. «Ви маєте намір здійснити набіг на скарбниці великих міст Барсума?» – запитав я, посміхаючись. «Зовсім ні», – відповів він. «Скарби, значно багатші, знаходяться в розпорядженні людини, яка контролює цей корабель. Хіба ви не знаєте, що спектроскоп говорить нам про багатство Турії?» «Я чув», – сказав я. Але ніколи не сприймав це всерйоз. Історія була надто неймовірною. «Тим не менш це правда», – сказав він. «На Турії мають бути гори, золота і платини, і величезні рівнини, вкриті дорогоцінним камінням». Це було сміливе підприємство, але побачивши це судно і знаючи неабиякий геній Фала Сіваса, я майже не сумнівався, що це можливо». Раптом, як це в нього водилося, він, здавалося, пошкодував, що довірився мені, і різко наказав мені повернутися до своїх обов'язків у крамниці. Старий так багато мені розповів, що я, звісно, почав замислюватися, чи вважатиме він безпечним дозволити мені жити, і я постійно був на поготові. Здавалося втрай малоймовірним, що він «погодиться на те, щоб я покинув приміщення», але я вирішив з'ясувати це питання негайно, бо я хотів побачити Рапаса, перш ніж він знову відвідає заклад Фала Сіваса, змушуючи мене знищити. День за днем минав, і Фал Сівас примудлявся не дозволяти мені покидати будинок, хоча він робив це так вправно, що ніколи не було очевидно, що він не хоче, щоб я йшов. Того вечора, коли він відпустив мене, я сказав йому, що збираюся спробувати знайти Рапаса і знову спробувати зв'язатися з убивцями Урджана. Він вагався так довго, перш ніж відповісти, що я подумав, що він збирається заборонити мені виходити, але врешті-решт він кивнув на знак згоди. «Можливо, так буде краще», – сказав він. Рапас більше сюди не приходить, і він знає занадто багато, щоб бути на волі, якщо тільки він не на моїй службі і не вірний мені. Якщо я повинен довіряти одному з вас, я віддаю перевагу тобі, а не Рапасу. Я не пішов на вечірню трапезу з іншими, оскільки мав намір поїсти в місті, яке часто відвідував Рапас і де ми планували зустрітися, коли я буду вільний. Необхідно було повідомити Хамаса про те, що я йду, оскільки тільки він міг відчинити зовнішні двері для мене. Його ставлення до мене було не таким похмурим, як останні кілька днів. Насправді він був майже люб'язним, і зміна в його манері ще більше насторожила мене, бо я відчував, що це не віщує мені нічого доброго. Не було жодної причини, чому Хамас мав би любити мене більше сьогодні, ніж вчора». Якщо я викликав у нього приємні очікування, то це, мабуть, тому, що він уявляв, як зі мною трапиться щось неприємне. З дому Фала Сіваса я відразу пішов до закладу, де можна було поїсти, і там запитав у власника про Рапаса. Він заходив щовечора, відповів чоловік. Він зазвичай приходить приблизно в цей час і знову приблизно о пів на дев'яту заводу, і він завжди запитує мене, чи були ви тут». «Я почекаю на нього», – сказав я, і пішов до столу, який ми зазвичай займалися щуром. Я ледь встиг сісти, як увійшов Рапас. Він підійшов прямо до столу і сів навпроти мене. «Де тебе носило?» – спитав він. «Я вже почав думати, що старий фал Сівас розправився з тобою, або ж ти у нього в полоні. Я майже надумав піти туди сьогодні ввечері і навідати старого, щоб дізнатися, що з тобою трапилося». «Добре, що я вибрався звідти сьогодні ввечері до твого приходу», – сказав я. «Чому?» – спитав він. «Тому що тобі небезпечно ходити в дім Фала Сіваса», – сказав я йому. «Якщо ти дорожиш своїм життям, ніколи більше туди не ходи». «Щого ти взяв?» – спитав він. «Я не можу тобі сказати», – відповів я. «Але просто повір мені на слово і тримайся подалі». «Я не хотів, щоб він знав, що мені було доручено вбити його. Це могло б зробити його таким підозрілим і наляканим мною, що він би не приніс мені жодної користі в майбутньому». «Ну, це дивно», – сказав він. «Фал Сівас був досить привітним, поки я не привів тебе туди. Я бачив, що в нього в голові засіла думка, що я з якоїсь причини намагаюся відгородити його від фала Сіваса. Але я нічого не міг з цим вдіяти, і тому змінив тему». «Чи все в тебе було добре, Рапасе, з тих пір, як я тебе бачив?» «Так, цілком добре», – відповів він. «Які новини в місті?» «Я не виходив з дому з нашої останньої зустрічі, і, звісно, в домі Фала Сіваса ми мало що чуємо. Кажуть, що воєначальник у Зоданзі», – відповів він. Ульдака, одного з людей Урджана, було вбито минулої ночі, коли я бачив тебе, як ти пам'ятаєш. Над його серцем був знак агента-воєначальника, але Урджан вважає, що жоден звичайний мечник не міг би перемогти Ульдака. Також він дізнався від свого агента в Геліумі, що Джона Картера там немає. Отже, склавши два факти разом, Урджан переконаний, що він має бути в Зоданзі. «Як цікаво», – прокоментував я. І що Урджан збирається з цим робити? «О, він помститься», – сказав Щур. «Якщо не одним способом, то іншим. Він вже планує. І коли він вдарить, Джон Картер пошкодує, що займався своїми справами і залишив Урджана в спокої. Незадовго до того, як ми закінчили їсти, до закладу зайшов відвідувач і сів сам за столик через кімнату. Я міг бачити його у дзеркалі навпроти мене». Я бачив, як він кинув погляд у наш бік, а потім я швидко подивився на Рапаса і побачив, як його очі блиснули повідомленням, коли він ледь помітно кивнув головою. Але й без цього я б знав, навіщо там цей чоловік, бо я впізнав у ньому одного з убивць, які сиділи в раді з Урджаном. Я вдавав, що нічого не помічаю, і мій погляд байдуже блукав до дверей, привернутий двома відвідувачами, які в той час виходили з закладу. Потім я побачив щось інше, що викликало інтерес, життєво важливий інтерес. Коли двері відчинилися, я побачив чоловіка, який дивився ззовні всередину. Це був Гамас. Убивця за столиком через кімнату замовив лише келих вина. І коли він випив його, він підвівся і пішов. Незабаром після його відходу Рапас підвівся. «Я мушу йти», – сказав він, – «у мене важлива зустріч». «Побачимось завтра ввечері?» – я спитав. Я бачив, як він намагався стримати усмішку. «Я буду тут завтра ввечері», – сказав він. Тоді ми вийшли на проспект, і Рапас покинув мене, а я попрямував у напрямку до будинку Фала Сіваса. У освітлених районах мені не потрібно було особливо пильнувати, але коли я увійшов у темніші райони міста, я був насторожі, і незабаром я побачив постать, що ховалася в темному дверному отворі. Я знав, що це вбивця чекає, щоб убити мене. Розділ восьмий. Підозра. Клурос, дальній місяць, високоплив у небесах, тьмяно освітлюючи вулиці Зоданги, як пильна лампочка на величезному горищі. Але мені не потрібно було кращого світла, щоб побачити тіньову постать чоловіка, який чекав на мій прихід. Я точно знав, що в голові у цього чоловіка, і я, мабуть, усміхнувся». Він думав, що я йду, абсолютно не знаючи про його присутність або про те, що хтось планує вбити мене тієї ночі. Він казав собі, що після того, як я пройду повз, він вискочить і прониже мене мечем у спину. Це буде дуже просто, а потім він повернеться і донесе Урджану. Коли я наблизився до дверного отвору, я зупинився і кинув швидкий погляд назад. Я хотів переконатися, якщо зможу, що Рапас не пішов за мною. Якщо я вб'ю цього чоловіка, я не хочу, щоб Рапас знав, що це був я. Тепер я відновив свій шлях, тримаючись на кілька кроків від будівлі, щоб не бути надто близько до вбивці, коли я опинюся навпроти нього. Коли я опинився навпроти нього, я раптово повернувся і глянув на нього. «Виходь звідти, дурню», – сказав я тихим голосом. На мить чоловік не зрушив з місця. Здавалося, він був приголомлений своїм викриттям і моїми словами. «Ти і Рапас думали, що зможете мене обдурити, чи не так?» – запитав я. «Ти, Рапас і Урджан? Гаразд, я відкрию тобі секрет. Те, про що Рапас і Урджан навіть не здогадуються. Оскільки ти намагаєшся вбити не ту людину, ти використовуєш неправильний метод». «Ти думаєш, що намагаєшся вбити Вандора, але це не так. Не існує такої людини, як Вандор». «Чоловік, який стоїть перед тобою – Джон Картер, воєначальник Марса. Я вихопив свій меч. А тепер, якщо ти цілком готовий, можеш вийти і бути вбитим». Після цих слів він повільно вийшов, тримаючи в руці свій довгий меч. Мені здалося, що в його очах промайнув слід здивування – і в його голосі він точно був, коли він прошепотів «Джон Картер?» Він не виявив жодного страху, і я був радий цьому, бо не люблю битися з людиною, яка справді мене боїться, оскільки вона починає бій з жахливою перешкодою, яку ніколи не зможе подолати. «Отже ти, Джон Картер», – сказав він, виходячи на відкрите місце, а потім почав сміятися. «Ти думаєш, що можеш мене налякати, чи не так?» «Ти першокласний брехун, Вандор, але якби ти був усіма першокласними брехунами на барсумі, зібраними в одного, ти не зміг би налякати повака. Очевидно, він мені не повірив, і я був цьому радий, бо тепер зустріч принесе мені набагато більше задоволення, оскільки поступово моєму супротивнику відкриється той факт, що він протистоїть майстру фехтування». Вступивши в бій, я побачив, що хоч він і не був поганим фехтувальником, він не був таким вправним, як Улдак. Я був би радий погратися з ним деякий час, але не міг ризикувати наслідками викриття. Мій напад був таким жорстоким, що я швидко притиснув його спиною до стіни будівлі. У нього не було можливості зробити щось більше, ніж захищатися, і тепер він був абсолютно в моїй владі. Я міг би проткнути його на місці, але замість цього я швидко простягнув руку своїм вістрям і зробив короткий надріз на його грудях. А потім я зробив ще один поперек. Потім я відступив і опустив вістря. «Подивись на свої груди, повак!» – сказав я. «Що ти там бачиш?» Він глянув на свої груди, і я побачив, як він здригнувся. «Знак воєначальника, прохрипів він. А потім «Помилуй мене! Я не знав, що це ти!» «Я ж казав тобі, – відповів я, – але ти не повірив мені. А якби повірив, то ще більше прагнув би вбити мене. Урджан щедро нагородив би тебе. Відпусти мене, – благав він, – пощади моє життя, і я буду твоїм рабом назавжди. Тоді я побачив, що він боягузливий негідник, і не відчув до нього жалю, лише презирство. «Підніми, вістря, – огризнувся я, – і захищайся, інакше я проткну тебе на місці». Раптом, коли смерть дивилася йому в обличчя, він здавалося збожеволів. Він кинувся на мене з «люттю маньяка», і стрімкість його атаки відкинула мене на кілька кроків назад, а потім я відбив страшний удар і проткнув його в серце. На невеликій відстані від мене я побачив людей, які йшли на звук сталі. Кілька кроків привели мене до входу в темний провулок, куди я кинувся». І обхідним шляхом я продовжив свій шлях до будинку Фала Сіваса. Хамас впустив мене. Він був дуже привітним, навіть занадто привітним. Мені хотілося розсміятися йому в обличчя через те, що я знав, а він не знав, що я знаю. Але я чемно відповів на його привітання і пройшов до своїх покоїв. Занда чекала на мене. Я витягнув меч і передав їй. «Рапас?» – запитала вона. «Я казав їй, що Фал Сівас наказав мені вбити Щура». «Ні, не Рапас», – відповів я. «Інший з людей Урджана». «Це вже двоє», – сказала вона. «Так», – відповів я. «Але пам'ятай, ти не повинна нікому казати, що це я їх убив». «Я нікому не скажу, мій господарю», – відповіла вона. «Ви завжди можете довіряти Занді». Вона витерла кров з леза, а потім висушила і відполірувала його. Я спостерігав за її роботою, помічаючи її гарні руки та граційні пальці. Я ніколи раніше не звертав на неї особливої уваги. Звичайно, я знав, що вона молода, гарно складена і вродлива. Але раптом я був вражений тим, що Занда дуже красива, і що з упряжню коштовностями та зачіскою вона була б більш, ніж помітною в будь-якій компанії. «Зандо», – зауважив я нарешті, – «ти не народилася рабом, чи не так?» «Ні, господалю». «Фалсіва скупив тебе чи викрав?» – запитав я. «Фістал і двоє рабів забрали мене однієї ночі, коли я була на проспектах з ескортом. Вони вбили його і привели мене сюди». «Твої люди?» – спитав я. «Вони ще живі?» «Ні», – відповіла вона. «Мій батько був офіцером старого Зоданського флоту. Він був з дрібної знаті. Його вбили, коли Джон Картер повів зелені орди Тарка на місто». У горі моя мати здійснила останню довгу подорож на лоні священної Іс, до долини Дор і загобленого моря Корус. Джон Картер, сказала вона задумливо, і в її голосі відчувалася ненависть. Він був причиною всіх моїх печалей, усіх моїх нещасть. Якби не Джон Картер, який позбавив мене батьків, я б не була тут зараз, бо я мала б їхню пильну турботу та захист, щоб оберігати мене від будь-якої небезпеки. Ти дуже гірко ставишся до Джона Картера, чи не так? Я ненавиджу його, відповіла вона. Ти була б рада побачити його мертвим, я припускаю. Так. Ти знаєш, що я думаю, що Урджан поклявся знищити його? Так, я знаю це, відповіла вона. І я постільно молюся, щоб він досяг успіху. Якби я була чоловіком, я б вступила під прапор Урджана. Я була б вбивцею і сама розшукала б Джона Картера. «Кажуть, він небезпечний фехтувальник», – припустив я. «Так, я повинен знайти спосіб вбити його, навіть якщо доведеться вдатися до кинжала чи отрути». «Я засміявся. Я сподіваюся заради Джона Картера, що ти не впізнаєш його, коли зустрінеш. «Я впізнаю його без проблем», – сказала вона. «Його біла шкіра зрадить його». «Що ж, сподіваємося, що він втече від тебе», – сказав я сміючись, коли прощався з нею на ніч і пішов до свого спального шовку та хутра. Наступного ранку, одразу після сніданку, Фал Сівас послав за мною. Коли я увійшов до його кабінету, я побачив Хамаса та двох рабів, що стояли біля нього. Фальсіва подивився на мене з-під насуплених брів. Він не привітав мене привітно, як зазвичай. «Що ж», – огризнувся він, – «ти знищив Рапаса минулої ночі?» «Ні», – відповів я, – «я цього не зробив». «Ти бачив його?» «Так, я бачив його і розмовляв з ним. Насправді я вечеряв з ним». Я бачив, що це зізнання здивувало як Фала Сіваса, так і Хамаса. Було очевидно, що це дещо порушило їхні розрахунки, бо я вважав, що вони очікували, що я заперечуватиму, що бачив Рапаса, що я міг би зробити, якби нещаслива обставина, яка дозволила мені виявити, що Хамас стежить за мною. «Чому ти не вбив його?» – запитав Фал Сівас. «Хіба я не наказував тобі це зробити?» «Ви найняли мене, фалсівас, – відповів я, – і ви повинні покладатися на моє судження, щоб я робив це по-своєму. Я не дитина і не раб. Я вважаю, що Рапас встановив зв'язки, які будуть набагато шкідливішими для вас, ніж сам Рапас. І, дозволяючи йому жити та підтримуючи з ним зв'язок, я зможу дізнатися багато корисного для вас, чого ніколи б не дізнався, якби знищив Рапаса». Якщо вас не влаштовують мої методи, найміть когось іншого для захисту. А якщо ви вирішили знищити мене, я пропоную вам залучити кількох воїнів. Ці раби не зрівняються зі мною. Я бачив, як хама тремтів від стриманої люті, але він не наважувався нічого сказати чи зробити, поки Фал Сівас не дасть йому слово. Він просто стояв, перебираючи руків'я свого меча і запитливо дивився на Фала Сіваса, ніби чекав сигналу. Але Фал Сівас не дав йому жодного сигналу. Натомість старий винахідник сидів і пильно вивчав мене кілька хвилин. Нарешті він зітхнув і похитав головою. «Ти дуже смілива людина, Вандор», – сказав він, – «але, можливо, трохи самовпевнена і нерозумна. Ніхто не говорить з Фалом Сівасом так. Вони всі бояться. Невже ти не розумієш, що я маю владу знищити тебе будь-якої миті?» Якби ви були дурним, фалсівас, я міг би очікувати смерті цієї миті. Але ви не дурень. Ви знаєте, що я можу прислужитися вам краще живим, ніж мертвим. І, можливо, ви також підозрюєте те, що знаю я. Що якщо я піду, то не піду сам. Ви підете зі мною». Хамас виглядав нажаханим і міцно схопився за руків'я свого меча, ніби збирався витягти його. Але фалсівас відкинувся на спинку крісла і посміхнувся. «Ти маєш цілковиту рацію, Вандор», – сказав він, – «і можеш бути впевненим, що якщо я коли-небудь вирішу, що ти повинен померти, я не буду в межах досяжності твого меча, коли станеться ця сумна подія. А тепер скажи мені, що ти очікуєш дізнатися від Рапаса і що змушує тебе вірити, що він має інформацію, яка буде цінною для мене? Це буде лише для твоїх вух фали Сіваса», – сказав я, кинувши погляд на Хамаса і двох рабів. Фалсіва сківнув їм. «Можете йти», – сказав він. «Але, пане», – заперечив Хамас, – «ви залишитеся наодинці з цим чоловіком. Він може вбити вас». «Я не буду в більшій безпеці від його меча, якщо ви будете присутні, Хамасе», – відповів господар. «Я бачив, і ви бачили, як вправно він володіє своїм клинком». Від цього червона шкіра Хамаса потомніла, і, не сказавши більше жодного слова, він вийшов з кімнати, а за ним і двоє рабів». «А тепер, – сказав фалсівас, – розкажи мені, що ти дізнався або що ти підозрюєш. У мене є підстави вважати, – відповів я, – що Рапас встановив зв'язки з Урджаном. Урджан, як ти мені казав, був найнякий гарналом, щоб вбити тебе. Підтримуючи зв'язок з Рапасом, можливо, я зможу дізнатися про деякі плани Урджана». «Звичайно, я не знаю, але це єдиний контакт, який ми маємо з убивцями, і було б поганою стратегією його знищити». «Ти абсолютно правий, Вандоре», – відповів він. «Зв'язуйся з Рапасом якомога частіше і не знищуй його, поки він не перестане бути для нас цінним». А потім його обличчя скривилося в диявольській гримасі. «Я думав, що ти погодишся з моїм рішенням», – відповів я. Мені особливо кортить знову побачити Рапаса сьогодні ввечері. «Добре», – сказав він, – «а тепер ходімо до майстерні. Робота над новим двигуном просувається добре, але я хочу, щоб ти перевірив, що було зроблено». Разом ми пішли до майстерні, і після огляду роботи я сказав Фалу Сівасу, що хочу піти до машинного відділення корабля, щоб зробити деякі вимірювання. Він супроводжував мене, і разом ми увійшли в корпус». Коли я закінчив своє дослідження, я знайшов привід залишитися довше в ангарі, оскільки в моїй голові наполовину сформувався план, який потребував би більш глибокого знання кімнати, якщо я вважатиму за необхідне або здійсненне здійснити свої задуми. У притворному захопленні кораблем я обійшов його з усіх боків, оглядаючи з кожного кута і водночас оглядаючи ангар. Моя особлива увага була прикута до великого дверного отвору, через який корабель, зрештою, мав вийти з будівлі. Я побачив, як зроблені двері і як вони закріплені. І коли я це зробив, я втратив інтерес до корабля, принаймні на деякий час. Залишок дня я провів у майстерні з механіками, і тієї ночі я знову опинився в їдальні на алеї воїнів. Рапаса там не було. Я замовив свою їжу і майже закінчив її, хоча їв дуже повільно, і все ще він не прийшов. Я все ще затримувався, оскільки мені дуже хотілося побачити його сьогодні ввечері. Але нарешті, коли я вже майже змирився, він прийшов. Було очевидно, що він дуже нервував, і він здавався навіть більш хитрим і потайним. «Каор», – сказав я, коли він підійшов до столу, – «ти сьогодні запізнився?» «Так», – сказав він, – «мене затримали». Він замовив собі їжу і неспокійно метушився. «Ти вчора ввечері добре дістався додому?» – сказав він. «Чому? Так, звичайно». «Я трохи хвилювався за тебе», – сказав він. «Я чув, що чоловіка вбили саме на тій алеї, якою ви, мабуть, проходили». «Оце так», – вигукнув я. «Це, мабуть, сталося після того, як я там пройшов». «Це дуже дивно», – сказав він. Це був один із вбивць Урджана, і знову на його грудях був знак Джона Картера. Він дивився на мене дуже підозріло, але я бачив, що він боїться навіть висловити те, що в нього на думці. Насправді, я думаю, його налякала навіть сама думка про це. Урджан тепер певен, що Джон Картер сам у місті. «Ну, – сказав я, – чому так засмучуватися? Я впевнений, що це не стосується ні вас, ні мене». Розділ 9. «На балконі. Очі говорять правду частіше, ніж вуста. Очі Рапаса Ульсіу сказали мені, що він не згоден зі мною, що вбивство одного з вбивць Урджана не стосується ні його, ні мене. Але його вуста говорили інше. «Звичайно», – сказав він, – «це мене не стосується, але Урджан в люті. Він запропонував величезну винагороду за позитивну ідентифікацію людини, яка вбила Улдака і Повака». Сьогодні ввечері він зустрічається зі своїми головними лейтенантами, щоб удосконалити деталі плану, який, на їхню думку, остаточно і назавжди покладе край діяльності Джона Картера проти гільдії вбивць. Вони? Він раптово зупинився, і в його очах відобразилася суміш підозви і жаху. Це було так, ніби на мить його дурний розум забув про підозру, що я можу бути Джоном Картером. А потім, розкривши деякі секрети свого господаря, він згадав про це і злякався. «Здається, ви багато знаєте про Урджана», – зауважив я недбало. «Можна подумати, що ви повноправний член його гільдії». «На мить він розгубився». Він декілька разів прочистив горло, ніби збирався заговорити, але, очевидно, нічого не міг придумати, що сказати, і його очі не могли втриматися на моїх. Я насолоджувався його збентеженням. «Ні», – заперечив він згодом, – «це зовсім не так. Це просто речі, які я чув на вулиці. Це просто плітки. Не дивно, що я повторюю їх друго. «Друг?» – ця ідея була дуже кумедною. Я знав, що Рапас тепер є створінням Ур'яна, і що разом зі своїми товаришами він був уповноважений вбити мене. А я був уповноважений Фалом Сівасом, вбити Рапаса. І все ж ми тут обідаємо і пліткуємо разом. Це була дуже кумедна ситуація. Коли наша трапеза добігала кінця, двоє лиходіїв уйшли і сіли за стіл. Між ними та Рапасом не було жодного знаку, але я впізнав їх обох і знав, чому вони там». Я бачив їх обох на зустрічі вбивць, і я рідко забуваю обличчя. Їхня присутність була компліментом для мене і визнанням того, що Ур'ян усвідомлював, що для розправи зі мною знадобиться більше, ніж один мечник. Я був радий поставити свою мітку на їхніх грудях, але я знав, що якщо я їх вб'ю, підозра Ур'яна, що я можу бути Джоном Картером, буде остаточно підтверджена». Вбивство Улдака і Повака і позначення їхніх грудей знаком воєначальника могло бути випадковістю. Але якщо ще двоє чоловіків, посланих знищити мене, спіткає подібна доля, жодного сумніву не залишиться навіть у дурній голові, що всі четверо знайшли свій кінець від рук самого Джона Картера. Чоловіки ледь встигли сісти, коли я підвівся. «Мені пора йти, Рапасе», – сказав я. «У мене є важлива робота на сьогодні. Сподіваюся, ти пробачиш мені, що я так тікаю. Але, можливо, я побачу тебе знову завтра ввечері». Він спробував мене затримати. «Не поспішай іти», – вигукнув він. «Почекай кілька хвилин. Є декілька речей, про які я хотів би з тобою поговорити». «Вони почекають до завтра», – відповів я йому. «На добраніч, Рапас». Із цими словами я розвернувся та покинув будівлю. Я пройшов лише невелику відстань по проспекту у протилежному напрямку до того, що вів до будинку Фал Сіваса. Я сховався в тіні дверного отвору і чекав, і мені не довелося довго чекати, перш ніж двоє вбивць вийшли і поспішили в тому напрямку, в якому, як вони вважали, я пішов. Через мить чи дві Рапас вийшов з будівлі. Він на мить завагався, а потім повільно пішов у напрямку, яким пішли вбивці. Коли всі троя зникли з поля зору, я вийшов зі свого укриття і одразу пішов до будівлі, на даху якої зберігався мій літак. Власник возився біля одного з ангарів, коли я вийшов на дах. Я хотів би, щоб він був деінде, оскільки я не особливо хотів, щоб про мої прибуття та від'їзди знали. «Давно тебе не бачив», – сказав він. «Так», – відповів я, – «я був дуже зайнятий». «Я продовжив ти в напрямку ангару, де зберігався мій корабель». «Збираєшся вилітати сьогодні вночі?» – запитав він. «Так». «Стережись патрульних човнів», – сказав він, – «якщо у тебе є якісь справи, про які ти не хочеш, щоб дізналася влада. Вони були дуже зайняті останні кілька ночей». Я не знав, чи він просто дає мені дружню пораду, чи намагається отримати від мене якусь інформацію. Існує безліч організацій, включно з урядом, які використовують таємних агентів. Звідки мені було знати, чи не є цей хлопець членом гільдію вбивць? «Ну», – сказав я, – «сподіваюся, поліція не стежитиме за мною сьогодні ввечері». Він нашорошив вуха. «Мені не потрібна жодна допомога. І, до речі, вона надзвичайно вродлива». Я підморгнув йому і штовхнув ліктем, як на мій погляд його низький інтелект мав би зрозуміти. І так воно й було. Він засміявся і поплескав мене по спині. «Гадаю, ти більше хвилюєшся про її батька, ніж про поліцію», – сказав він. «Слухай», – крикнув він мені навздогін, – «коли я забирався на палубу свого літуна. А в неї є сестра?» Коли я тихо вислизнув над містом, я почув, як ангарний робітник сміється зі свого власного дотепного зауваження. І я знав, що якщо в нього й були якісь підозри, я їх приспав. Було зовсім темно, жодного місяця на небі. Але саме цей факт зробить мене ще помітнішим для патрульних катерів наді мною, коли я пролітатиму над більш яскраво освітленими частинами міста. Тож я швидко шукав темні проспекти і летів низько серед густих тіней будівей. Це було лише питання кількох хвилин, перш ніж я досяг місця призначення і обережно опустив свого літуна на дах будівлі, де знаходилася штаб-квартира гільдії вбивць Зоданги. Заява Рапаса про те, що Урджан і його лейтенанти вдосконалюють план, спрямований проти моєї діяльності проти них, була магнітом, який заманив мене сюди цієї ночі. Я вирішив, що більше не намагатимусь використовувати передпокій біля їхнього місця зустрічі, оскільки не тільки шлях до нього занадто небезпечний, але навіть якщо я безпечно дістануся затіненої ніші за шафою, я все одно не зможу нічого почути про їхні розмови через зачинені двері. У мене був інший план, і я негайно почав його виконувати». Я приземлив свого літува на краю даху прямо над кімнатою, де зустрічаються вбивці. Потім я прив'язав мотузку до одного скелець на її фальшборті. Лежачи на животі, я зазирнув через край даху, щоб переконатися у своєму положенні, і виявив, що розрахував його з точністю до дрібниць. Прямо піді мною був край балкона перед освітленим вікном. Моя мотузка звисала трохи з боку від вікна, де вона не була помітна тим, хто знаходився в кімнаті. Побережно я налаштував управління свого корабля, а потім прив'язав кінець легкого шнура до стартового важеля. Вирішивши ці питання, я схопив мотузку і зісковзнув з карнизу даху, тримаючи легкий шнур в одній руці. Я спускався тихо, оскільки залишив свою зброю на своєму літаку, щоб вона не брязкала одна об одну або не шкребла об стіну будівлі під час мого спуску і таким чином не привернула до мене уваги. Дуже обережно я спускався, і коли я опинився навпроти вікна, я виявив, що можу простягнути руку і схопитися за поручні балкона. Я повільно підтягнувся до нього і зайняв положення, в якому міг би безпечно стояти». Невдовзі після того, як я опустився нижче краю даху, я почув голоси. І тепер, коли я був близько до вікна, я був радий виявити, що воно відчинене і що я можу досить добре чути майже все, що відбувається в кімнаті. Я впізнав голос Урджана. Він говорив, коли я підтяговувався до балкона. «Навіть якщо ми зловимо його сьогодні ввечері», – сказав він – і він є тим, ким я його вважаю, ми все одно можемо отримати викуп від батька або діда дівчини. І це має бути великий викуп, сказав інший голос. Все, що може вмістити великий корабль, відповів Урджан, і з ним обіцянка імунітету для всіх вбивць зоданги та їхня обіцянка, що вони більше не будуть нас переслідувати. Я не міг не дивуватися, проти кого вони зараз змовляються. Ймовірно, проти якогось багатого дворянина. Але який зв'язок між моєю смертю і викраденням дівчини я не міг збагнути, хіба що вони взагалі говорили не про мене, а про когось іншого. У цей момент я почув стукіт і голос Урджана, який говорив «Увійдіть!». Я почув, як відчинилися двері і звук, як люди входять до кімнати». «Ах!» – вигукнув Урджан, сплеснувши руками. «Ви зловили його сьогодні ввечері. Вас двоє було занадто. Багато для нього, Еге ж? «Ми не зловили його!» – відповів буркотливий голос. «Що?» – запитав Урджан. «Хіба він сьогодні не прийшов до їдальні?» «Він там був, без сумніву», – сказав інший голос, який я одразу впізнав як голос Рапаса. «Я його там мав, як і обіцяв» то чому ж ви його не схопили, сердито запитав Урджан. Коли він вийшов з їдальні, пояснив один з інших чоловіків, ми одразу ж пішли за ним, але він зник, коли ми досягли алеї. Його ніде не було видно, і хоча ми швидко йшли аж до будинку Фалсіваса, ми його не бачили. Він підозрював щось, запитав Урджан. Ви думаєте, він здогадався, що ви прийшли туди по нього? «Ні, я впевнений, що ні. Здавалося, він зовсім нас не помічав. Я навіть не бачив, щоб він на нас дивився». «Я не розумію, як він так швидко зник», – сказав Рапас, – «але ми можемо зловити його завтра ввечері. Він обіцяв зустрітися зі мною там тоді». «Слухайте», – сказав Урджан, – «ви не повинні підвести мене завтра. Я впевнений, що цей чоловік – Джон Картер. Зрештою, я радий, що ми не вбили його. Мені щойно спав на думку кращий план. Я пошлю чотирьох з вас завтра ввечері почекати біля будинку Фалсіваса. Я хочу, щоб ви взяли Джона Картера живим і привели його до мене. Боки він живий, ми можемо зібрати два кораблі скарбів для його принцеси». «А потім нам доведеться ховатися в ямах Зоданги все решту нашого життя», – заперечив один з асасинів. Урджан засміявся. «Після того, як ми зберемо викуп, Джон Картер більше ніколи не буде нам заважати», – сказав він. «Ти маєш на увазі?» – «Я асасин, чи не так?» – запитав Урджан. «Ви думаєте, що асасин дозволить небезпечному ворогові жити?» Тепер я зрозумів зв'язок між моєю смертю і викраданням дівчини, про яку вони згадували. Вона була не хто інша, як моя божественна принцеса, Дея Торіс. З Морса Каяка, Тардоса Морса і мене негідники очікували зібрати два кораблі викупу, і вони добре знали, і я знав, що вони не помилилися. Ми троє з радістю обміняли б багато кораблів скарбів на безпеку незрівнянної принцеси Гелію. «Я зрозумів, що мушу негайно повернутися до Гелію і забезпечити безпеку моєї принцеси, але я затримався на балконі ще на мить, слухаючи плани змовників». «Але», – заперечив один із лейтенантів Урджана, – «навіть якщо тобі вдасться дістати дею Торіс». «Тут немає ніякого навіть», – огризнувся Гурджан. «Це вже майже зроблено. Я готувався до цього довгий час». «Я робив це дуже потайки, щоб не було витоку, але тепер, коли ми готові до удару, це не має значення. Я можу сказати вам, що двоє моїх людей є охоронцями в палаці принцеси Деї Торіс». «Добре, припустимо, що ти можеш її дістати», – скептично заперечив колишній оратор. «Де ти можеш її сховати?» «Де на всьому Барсумі ти можеш сховати принцесу Гелію від великого Тардоса Морса, навіть якщо тобі вдасться позбутися Джона Картера?» «Я не ховатиму її на Барсумі», – відповів Урджан. «Що, не на Барсумі? Де ж тоді?» «Турія», – відповів Урджан. «Турія?» – говоривши й засміявся. «Ти сховаєш її на ближньому місяці». «Це добре, Урджан, це було б чудове схованка, якби ти міг її туди доправити. Я зможу її туди доставити, я не дарма знайовий з гарналом». «О, ти маєш на увазі той дурний корабель, над яким він працює? Той, на якому він сподівається подорожувати планетами? Ти ж не думаєш, що ця штука працюватиме, навіть коли він її закінчить, чи взагалі закінчить? Він закінчений», – відповів Урджан. І він полетить на Турію. Ну, навіть якщо й так, ми не знаємо, як ним керувати. Гарнал керуватиме ним для нас. Йому потрібно багато скарбів, щоб закінчити інші кораблі. І за частку викупу він погодився керувати кораблем для нас. Тепер я дійсно усвідомив, наскільки ретельно Урджан склав свої плани і наскільки велика небезпека загрожує моїй принцесі. Будь-якого дня вони можуть викрасти дею Торіс, і я знав, що це не буде неможливо з двома зрадниками в її охороні. Я вирішив, що не можу втрачати жодної миті. Я мушу негайно вирушити до геліуму. І тоді втрутилася доля і ледь не поклала мені край. Коли я почав підійматися по канату і відхилився від балкона, частина моєї упряжі зачепилася за одну з його залізних прикрас. І коли я спробував її звільнити, ця річ відірвалася і впала на балкон. Що це було? Почув я голос Урджана, а потім почув кроки, що наближалися до вікна. Вони наближалися швидко, і мить пізніше переді ножу виникла постать Урджана. «Шпигун!» – закричав він і стрибнув на балкон. Розділ «Екс» – «Джад Ор». Якби я був схильний шукати виправдання поза собою, щоб пояснити причини нещасть, які мене спіткають, я міг би в той момент запитати, чому доля повинна кидати свою вагу на користь виходіїв і проти мене. Моя справа безсумнівно була справедності, але той дрібнястий факт, що залізна прикраса на балконі в місті Зоданга була відірвана і що моя упряжа випадково зачепилася за неї, поставила мене в ситуацію, з якої, здавалося, я не зможу врятуватися живим. Однак я ще не був мертвий, і я не мав наміру без боротьби підкорятися диктату недоброї та несправедливої долі. Крім того, говорячи ідіомою відомої американської гри, у мене був туз у рукаві. Коли Урджан виліз на балкон, я відхилився від нього, тримаючись за мотузку, прикріплену до мого літака вгорі, і водночас я почав підійматися. Як маятник я розгойдувався, і, досягнувши кінця своєї дуги, я знову розгойдався назад, здавалося б, прямо в обійми Урджана. Все сталося дуже швидко, набагато швидше, ніж я можу розповісти. Урджан схопився за руків'я свого меча. Я підтягнув коліна до тіла. Я розгойдався в його бік. Потім, коли я був майже на ньому, я вдарив його обома ногами прямо в груди з усієї сили. Урджан похитнувся назад на іншого вбивцю, який слідував за ним.